פרשת שמות ספר שמות פרק א' ואלה שמות בני ישראל, הבאים מצרימה, את יעקב, איש וביתו באו, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר, זבולון ובנימין, דן ונפתלי, גד ואשר, ויהי כל נפש יוצאי ירך יעקב שבעים נפש, ויוסף היה במצרים. וימות יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא. ובני ישראל פרו וישרצו וירבו ויעצמו במאוד מאוד, ותמלא הארץ אותם. ויקום מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף, ויאמר אל עמו, הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו. הבה נתחכמה לו, פן ירבה, והיה כי תקרנה מלחמה ונוסף גם הוא על שונאינו, ונלחם בנו ועלה מן הארץ. וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם. ויבן ערי מסכנות לפרעה את פתום ואת רעמסס. וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, ויקוצו מפני בני ישראל. ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר ובלווינים, ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. ויאמר מלך מצרים, למיילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה, ושם השנית פועה. ויאמר, בילדכן את העבריות, וראיתן על האובנים, אם בן הוא, והמיתן אותו, ואם בת היא, וחיה. ותראינה המיילדות את האלוהים, ולא עשו, כאשר דיבר עליהן מלך מצרים, ותחיינה את הילדים. ויקרא מלך מצרים למיילדות, ויאמר להן, מדוע עשיתן הדבר הזה, ותחיינה את הילדים? ותאמרנה המיילדות אל פרעה, כי לוך לא הנשים המצריות העבריות, כי חיות הנה, וטרם תבוא עליהן המיילדת, וילדו. ויתב אלוהים למיילדות, וירב העם, ויעצמו מאוד. ויהי, כי יראו המיילדות את האלוהים, ויעש להם בתים. ויצב פרעה לכל עמו לאמור, כל הבן היילוד, הי אורה תשליכוהו, וכל הבת תחיון.